Можна було б навести інші голоси, що однозгідно твердять про українську емоційність, але й наведених вистачає. І то тим більше, що кожен з нас мав можливість безпосередньо спостерігати, як легко в нас люди гніваються, сердяться, ображаються, запалюються, підпадають під впливи різних демагогів, як легко вірять різним наклепам, як легко обурюються і міняють свої політичні орієнтації. Типовим представником цієї української емоційності може служити всім відомий Володимир Кирилович Винниченко, дуже вразливий і чутливий письменник-митець, який, на жаль, і всю свою політику провадив під знаком своїх емоцій. Емоційність – великий дар Божий, бо вона лежить в основі кожного мистецтва, кожної творчости, але в наших невмілих руках цей Божий дар перетворився в Божу кару. Від нас залежить повернути її первісне, творче, а не руйнівне значення. Кайзерлінг влучно схарактеризував людську душу як організм почувань і емоцій. У своїй цікавій і глибокій праці – Інтимне життя він писав. Лінней зробив велику помилку, скласифікувавши людину як гомо-сапієнс. Не тому, розуміється, що дурні складають величезну масу людськості, але тому, що людина – це насамперед тварина, яка відчуває. Кожна вища релігія звертає увагу на розвиток почуття, а не розуму. І в християнській мітології та літературі персоніфікацією інтелекту виступає, звичайно, диявол. Наприклад, у Готе, у Франка, у Кардуччі, що своїми розумовими аргументами збиває людину в шляху побожності. І навіть у звичайній нашій розмові, коли ми називаємо кого нелюдом, себто особою, що втратила людський образ, маємо на увазі недурня, а людину позбавлено вищих емоцій любови, жалю, співчуття, милосердя, приязнь. Наші українські філософи, відмічаючи емоційність українського народу, не лякалися їй, а навпаки вбачали в ній прикмету нашої національної вищості. Так Памфил Юркевич, українець із Полтавщини, що в 60-х роках 19-го викладав історію філософії у Московському університеті, в своїй праці, в серце і його значення в душевній житті чоловіка дав українській емоціональності ширше філософське обоснування. Замітна річ, писав з цього приводу доктор Ярема, в несправедливо призабутій цінній праці українська духовність її історичних культурних виявах. Що Юркевич, якого діяльність припадає саме на час розквіту природознавчого позитивізму, якого духом жила майже вся тодішня поступова Росія, залишився в дусі української традиції непохитним антиматеріалістом, антираціоналістом. З цього приводу йому приходилось навіть багато витерпіти з боку тодішніх поступовців. На культуру серця, себто почування, кладуть головну увагу також і Сковорода, і Гоголь, і Куліш, і Шевченко, і далекий їхній попередник Іван Вишенський. Надхненням людських сердець духом євангельської любови задумували і кирило Мефодіївські братчики перемінити весь суспільно політичний лад на кращий визволити Україну та звести слов'ян в одну братерську спілку народів. І ця їх орієнтація на євангельську любов була небезосновна. Хіба ж не Христос розпочав нову добу в історії людськості, піднісши саме любов, сабто одну з найвищих емоцій, до щабля найвищої чесноти і ставлячи в залежність від неї порятунок душі. Недурно ж називає Кайзерлін Христа першим свідомим піонером почуття людяності. Завдання кожного християнина – плекати це почуття людяності, берегти людський образ, що за святим письмом був створений також за образом Божим.